Wa arina al baqtila baqtila, var zukna jidti nabeh, في adkhilna الصالحين rahmatike fi i barika salihim. Allahumma la sehla illa ma ja'altahu sehla, wa anta ida ši'ta te ja'alu l'hazna sehlen sehla. Wa ala uzvišenom gospodaru, salavat i salam, jeho mileniku, česitom, poslaniku, Muhammedu, sada Allahu alaihi wasallam. Sledočimo da nema drugog boga osim jednoga jedinoga, sledočimo da je Muhammed, alaihi wasallam, jeho poslanik, poslanik, verovjesnik. Gospodara uzvišenog, molim da nam čvrsto ovo osvrdočanstvo čuva u našim srcima i da ovo osvrdočanstvo živimo u našim životima i da ga primjenjujemo praktično u našim životima. Rabbena, Evo prije nego što išta kažem, premdio bih vam selama od Hafiza Kenana. Hafiza Kenan se jutro naglo razbolio, ima temperaturu pa nije mogao doći, fa salama i sve. A naime, dakle mi nastaljamo se dalje družiti sa hadisima koje nam zabideđeo imam Buharija ovo ovoj hadijskoj zbirci. I dakle, ova buharina zbirka, odmah nakon Kur'ana, odmah, dakle, nakon Kur'ana, je druga, dakle, najpoznatija zbirka na koju se muslimani pozivaju prilikom citiranja, prilikom citiranja nekog vjeskog iskaza ili tomu slično. Uskoro će ako Bogda, dakle, sredjeća sedmica je Mubarak, mjesec Ramazana. Moramo se, dakle, lagano početi preispitivati. Moramo lagano početi praviti planove praviti program šta raditi tokom mjeseca tokom najdraženijeg mjeseca u barek Ramazana. I ne samo tokom ubarek mjeseca Ramazana, šta raditi u ovom periodu koji nam je ostao do ubarek mjeseca Ramazana. Pa su pitanja ashabi radijallahu anhum pitali su ih tabiini kako vi dočekujete Ramazan? Kažu ashabi radijallahu anhum: Niko od nas nije bio hrabat da dočeka Ramazan a da ima mržnju prema svom bratu muslimanu. Dakle, niko da shaba, nije bio toliko hrabar, da ima zlobu u svom srcu prema nekom, bilo kom je, prema bilo kom je. I zato, subhanallah, prvo, prva zadaća, da čistimo sami sebi, da čistimo svoje duše i svoja srca pred dolazak mjesec Ramazah. To je dakle sunnet poslanika sallallahu alajhi wasallam. Taj sunnet su preuzeli sahabi, od as su preuzeli tabiini, pa tabi i tabini i tako dalje sve do naših sve dakle do naših vremena uodi. I zato su subhanallahu ova sunnet primjenimo čvrsto i uzmemo čvrsto u našim životima. Druga stvar, drugo što je što je bitno naglasiti jeste da se što češće družimo sa Kur'anom. Dakle što češće da se družimo sa Kur'anom. Zato što uzvišeni gospodar je objavio Kur'an. Kur'an koji je vodič i uputa za sve. Dakle, Kur'an koji je vodič i uputa za sve. I mjesec Ramazan je karakterističan potom je što je u njemu došla objava i što je u njemu objavljeno Kur'an. Šehru Ramadane levi unzile fihil Kur'an. U mjesecu Ramazanu je počeo objava, objava Kur'ana. izbog toga... Bitno je, dakle, naglasiti i da znamo, i molim vas da zapamtite to, mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana. Ako Ramazan provedete bez Kur'ana, dakle, imate, dakle nećete skoro nikako nagrad imati. Dakle, svoje vrijeme odvojiti, dakle, i plan svoj kada budete pravili, što raditi tokom mjeseca Ramazana, na prvom mjestu neka, neka bude rezervisano za Kur'an neka bude prvo mjesto rezervi za Kur'an. Za onih koji ne znaju arapsku pismu, dakle za onih koji ne znaju sufar. dužnost je, dužnost je braćo i sestre da naučije kuransko pismu. Možemo se pravdati, možda da je u prijašnjem sistemu, dok su vladale, na primer, brojne sankcije su bile, pa i mamima i onima koji su učili Sufaru, koji su učili Kur'an, nisu imali, stvarno nisu imali mogućnost da nauči. Za njih možemo reći da, da, da im nije bilo možda obaveza. Ali pogledajte danas su Hanla, Allah uzvišenih nam je darovao i blagodat slobode. Darovao je nam i blagodat i knjige i sufara i učenih ljudi da od njih možemo naučiti, preuzeti znanje. Dakle, nemamo nikakvo prodanje. Dakle, prvo kuransko pismo, savladat. Nakon toga, ko savlada kuransko pismo, dakle, na, da se penje na još jednu stepenicu više savladati teđuj, pravi učenja Kur'ana. Da zna kada koji harf treba izgovariti, koji je harf krupa, koji je harf tanak, koji se harf duže izgovara, koji se harf tanje izgovara, koja dužina je obavezna, koja dužina je neobavezna, tako dalje. To su sve naše obaveze. za kramazan, ja ne znam, evo, sedam dana otprilike i ostalo, ali ja znam insana, subhanallah. To je kada čovjek ima želju. Kada čovjek ima istinsku, jaku želju, iskren nijete da to samo. Tako dakle, mi je Allah. Tako mi je Allaha, insan je savladao Sufaru za sedam dana, za sedam dana preko interneta. Ja ga pitam nakon kako, kako tako brzo. Kaže, tako mi je gorio sam od želje da to naučim. Nisam spavo, nisam spavo, ali sam želio to da naučim. Po pet na dan je znao prijeći i za sedam dana prešao, prešao, prešao kuransko pismu, subhanallah nakon to bude potisrek svima, nakon to, na to bude motivacija. Moramo imati motivaciju. Ako nemamo motivaciju, iskrenu želju, iskreniyet, ne možemo uspjeti. I onaj ko, onaj ko se odluči čvrsto iskreno ima Allah da nauči Kuransko pismo, da nauči pravilno učiti Kur'an, da nauči nešto na pamet iz Kur'ana. Kaže učeni gospodar sura Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr, fa hal Mi smo Kur'an olakšali vikr, tri značinja. Olakšali za čitanje, olakšali za pamćenje, olakšali za učenje. Fehelmi muddekir. Pa ima li onoga ko će povuku primiti? Zato, Subhanala, onog trenutka, kada čvrsto odlučiš da Kur'an, da učiš Kur'an, da naučiš nešto na pamijeti iz Kur'ana, ili da savladaš Kur'ansko pismo, gospodar uzvišeni će ti olakšati. I zato, Subhanallah, evo, mi prije svake halke učimo, učimo dobu. Allahumme la sehle illa ma dja'altehu sehla. Gospodaru naš, ništa nije lahko dok ti ne učiniš laki. Ništa nije lahko dok ti ne učiniš laki. Može dakle nešto izgledati lahko, na prvi pogled, ali to zapravo nije lahko. do gospodar svoju milošću, do gospodar svoju mudošću, to ne učini laki. I olakšati taj put. I olakšati taj put. I sve što radi, Subhanallah. Kada ulišteni gospoda kaže Jahja alaihissalam, kada mu daje knjigu, kada mu daje objavu, govorimo Ja Jahja, hudil ki tebe bi kube. O Jahja, uzmi knjigu čvrsto, uzmi knjigu odlučno. I zato, subhanallah, uzmimo poruku iz ovoga. Uzmimo Kur'an čvrsto u svojim rukama. Kur'an čvrsto držimo u svojim rukama. Iščitavajmo Kur'an. Nemojte dakle da se da se naše Kurana, naše učenje Kur'ana svodi samo nakon na, na jedno tehničko čitanje. Uzmimo poruku neku iz toga ajta. Pročetamo kur'anski ajta. Elif la mim, dhali kel la rejb. Pa malo staneš pa pogledaš prijevo što znači. Dhali kel la rejb. Ovo je knjiga nema sumje. Hudelil mutteqin, uputa za bogobojazi. Pa ideš dalje čitaš. Eladine ju'minune bil gajbi wa yuqimuna Oni, oni, koji, oni koji vjeruju u gospodara al-ladzina yu'minun bil oni koji vjeruju u ono što je nevidljivo i oni koji obavljaju namaz wa mimma razaqnahum yunfiku i tako dalje čitaš čitaš i čitavaš a pored toga čitaš prijevod ovaj. dakle bitno je ne samo čitati ne samo dakle, da, da, se, da svodimo naše naš učenje Kur'ana na naučno tehničko čitanje na jedno mehaničko čitanje, već da, već da čitamo s razumijevanjem i da razumijemo, da razumijemo ono što, ono, ono što čitamo. Ulema nas uči, braću i sestre, da postoji samo dvije vrste ljudi koji se nikada ne mogu zastiti. Dakle, dvije vrste ljudi koji se nikada, nikada ne mogu zastiti. Kaže Ulema, prva vrsta ljudi je ona vrsta koja traži dunjalku. Traži dunjaluk. I vidimo, subhanallah, ljudi trče za novcem, za dunjalukom, ali nikako ne mogu da se zasiti. Zašto? Zato što je Allah tako uzvišen traži dunjaluk. Onaj koji traži i dunjaluk, bez da je uzvišenom gospodaru zahvalan na onome što mu je dao, nikada se neće zasiti. To je Allah'ovo pravilo. Nikada se neće zastiti. Zato Rasulullah, salallahu alihi wasallam, kaže u jednom hadisu. Čovjek, kada bi imao jedno veliko brdo zlata, kaže, poželio bi da ima još jedno. Pa kada bi dobio dva, poželio i treći. I tako dalje. Kada bi dobio treći i četvrtu i tako dalje. Tako da Allah'ovo pravilo. Osoba koja traži dunjanu, nikada se neće zastiti. I druga vrsta ljudi koja se nikada neće zaštiti subhanallahu osoba koja traži znanje osoba koja traži znanje na to i te dvije vrste ljudi nikada se neće zaštiti zato subhanallahu onog trenutka kada želimo nešto da naučimo da nešto savladamo Allah uzvišeni će da otvoriti nam taj put otvoriti mogućnost da da da što brže i što lakše to savladamo pa u trenutku kada to savladamo da se penjemo da se penjemo na još jednom stepencu viši braćao vas zamoljavam možete još malo da Da uži vasta. Subhanallahu, kušitate biografije poznatih učača Kur'ana koji su bili kroz istoriju Islama. Koliko su koliko možete vidjeti da dakle, koliko su ljudi druže sa Kur'anom, koliko su to primenjivali u svom životu. Koliko je često Kur'an bio, dakle, u njihovim životima i tomu slično. Imam šube, to je jedan od ravija, ovog kirajte kojeg mi učimo. Jedne prilike bio, ležao je u postelji, pa je gledao u jedan čošak svoje kuće i plakao. Pa mu je prišla njegova kćer i pitala ga, oče, zašto plaćiš? Pa on kaže njoj, kćeri moja, vidiš li ćošak čošak tamo? Pa ona kaže, vidim oče, zašto? A on je već dakle tu iznamo da bio na samrti, Kaže u onom ćošku. U onom ćošku sam 15.000 puta pručio cijeli Kur'an. Ona je ćošak dakle u tom čošku sam 15.000 puta pručio cijeli Kur'an. Koliko su ljudi držali Kur'an čvrsto u svojim rukama? Isto, dakle, kao za Jahja, alaih salama, kada gospodar Rudišni kaže, hudilki tebe, bjekuba, uzmi knjigu čvrsto, uzmi knjigu odlučno. Za naš, za nas važi se reći, uzmi Kur'an odlučno. Uzmi Kur'an čvrsto, drži se, drži se Kur'ana, iščitavaj Kur'an i primjenjuj ga svojom životu. Subhanila, kada čovjek može 15.000 puta za, tu, za vrijeme svog života pročitati Kur'an, u samo jednom čošku, dakle, radu se samo jednom čošku njegove kući. Možemo zamisliti dakle, još na ostalim mjestima na kojima je učio Kur'an i, i dakle, primjenjivog u svom životu. I još što je bitno, još jedna biografija, meni je zanimljiva, volio je s vama podijeliti, jedan također od Ravija u Kirajtima, Lu, zove se Kalun. On, on je bio, dakle, rođen je gluh. Rođen je gluh. Pa bi, na primjer, kada bi hoda ulicu i ljudi ga dozivali Kalun, Kalun, on ne bi čuo. A subhanallah, Allah uzvišeni mu je zbog toga što se družuje sa Kur'anom, zbog toga što je Kur'an primjenjivao u svom životu, zbog toga što je Kur'an čvrsto držao, Allah uzvišeni mu je dao tu mogućnost kada bi ljudi dolazili kod njega da uče Kur'an, čuo bi njihove greške. A bio je gluh. Pa bi slušao kada bi učili Kur'an, pa bi slušao ispravljao bi ono neku učenju. I rekao, to ti je greška, vrati se i ponovio. Drugo vam rekao, kada bih ući, to ti je greška, vrati se ponovno, a bio je gluh. Subhanallah, koliko su ljudi primjenjivali Kur'an u svojim životima, koliko su se ljudi čvrsto držali Kur'ana, ljudi su se, dakle, čvrsto držali Kur'ana, moramo izvući povuku iz ovog, moramo izvući, dakle, kada oni mogu toliko, dakle, zašto mi ne bismo mogli, zašto ja ne mogu, zašto ja ne mogu toliko primjenjivati Kur'an u svojom životu, ko mi zabranjuje? Hvala uzvišenom gospodaru kod nas. Na stranu, da dakle, imamo malih problema u državi, to stoji. Ali možemo, dakle, niko nam ne branje. Ko nam zabranjuje večeras kada dođemo kući da uzmemo Kur'an i da pročitamo, na primjer, pet, deset, petnest stranica, koliko ko može. Ko ti to zabranjuje? Ko ti zabranjuje da pogledaš prijevod pa da malo razmisliš o tim, tim Kur'anskim ajitima? Subhanullah, to je Allahova blagodat. Zahvaljujemo uzvišenom gospodaru na toj blagodati da možemo Kur'an primjenjivati u svom životu da možemo slobodno iščitavati Kur'an, da možemo slobodno učiti još više o Kur'an, učiti dis kur'anske discipline i tako dalje i tomu slično. I molim uzlično gospodara da nas spomagni i da nam ulakšavu namiljera blanje. Prije nego što započimo sa čitanjem hadisa, zamolim vas da se Fatihom iludovom sjetimo i mama Buharići u hadisku zbiru čitamo. باب الشعر في المسجد. الباب الذي كنا نقرأه يسمى رتلوان الباب لو رتلوان الشعر في الجاني. الحديث الذي نقرأه هو 453. حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلامه ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد Kaže, pričao nam je Ebu Ljeman Hakem ibn Nafi, njega obavijestio Šuaib, prenoseći od Zuhrija, kome je rekao Ebu Saleme ibn Abdelrahman ibn Auf, da je čuo Hassana ibn Thabita Ansariu, gdje je tražio svjedočenje od Ebu Hurey. En šudu ke Allahe hel sami'tan nebije, sallallahu alaihi ve selleme, kaže ova ashab, tako ti je Allahe, ili zaklinjem te Allahom jesi li ti čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao ja Hassanu ejib an rasuli Allahi sallallahu alaihi wasallam Hassane odgovori idolopoklonicima umjesto Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam Allahuma ejidhu bi ruhil kudus kale evu hurerate na i kazao Allahumoj pomozi Hassana častnim džibrilom Ruhul Kudusom, kaže, ovaj ashab, kaže Ebu Hurire, da, jesam, čuo sam ga da je to rekao. E ovdje, subhanallah, vidimo, dakle, ovaj ashab dolazi kod Ebu Hurire, kako bi potvrdio i pitao ga da li je čuo to i to, da, da li je čuo da je to Rasulullah s.a.v. rekao. Pa se desilo, dakle, da su idolopoklonici ismijavali, ismijavali muslimane, dakle, uputili njenu kritiku, pa ih ismijavali tako dalje, pa je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, je ovom um, ashabu, kodino Hasan, koji je bio inače poznat kao pjesnik, a dakle, opće nam je poznato da je pjesništvo u doba poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, doseglo vrhunac. Tako, dakle, kada bi željeli nešto kazati, kada su želeli, dakle, da nešto ostane u trajno usjećanju kod ljudi, da se priča, tome, to su radili putem pjesništvo. Pa je rekao, Hasane ona pa ti odgovori sad i dolopoklonicima. I to je da i ona Hasan je dakle na taj način putem poezije odgovarao i dolopoklonicima, dakle naravno sa islamskog ovog stanovišta. I suhanla ovdje vidimo, ovdje vidimo dakle, kao što se spominjelo i u ovim komentarima, bruni pouke koji su vezane dakle iz ovog ovaj hadisa. Kaže se prvo u komentarima da u džamijama nije zabranjeno recitovati pobožni i druge sadržajno pristojne pjesme. Dakle u džamijama nije zabranjeno citirati pobožne i drugi sadržajno pristojne pjesme. Dakle, ako ispuni, ako se, dakle, ispuni dva uvjeta, da je pobožna i da ima, dakle, jedan pristojno fin sadržaj i da, dakle, na nju nema nikakve zamjerke. Kaže se dalje ovdje u ovom komentaru, Aisha radijallahu anha izjavila je Alejih selam je postavio minber u, u džamii pjesniku Hasanu radijallahu anhu koji se u pjesmi pa sad ono kao poznat sao navoda izrugi, izrugivao se idolopoklonicima je li idolo su došli njima izrugivali se tako da Hasan radijallahu an istov tako njima ima da dakle, to uputio jednu jednu vrstu kritike jednu vrstu kritike i ovde kao što smo govorili prethodnih puta minber Minber u vrijeme Rasulullaha sallallahu alaihi ve selleme bio najznačajnije medijsko sredstvo. Dakle, nije bilo društvenih mreža, nije bilo televizije, nije bilo novina, tako da je minber u vrijeme Rasulullaha sallallahu alaihi ve bio najznačajnije medijsko sredstvo. Tako da ono što se govorilo sa minbera, ono što se dakle govorilo, redstovalo sa minbera je ostajalo u, u sjećanju i to se dalje prenosilo ljudima. I to se dalje prenosilo ljudima. I zato onaj, uzmimo, uzmimo povuku sljedeću. Minber Rasulullah s.a.w. kao najvažnije medijsko sredstvo u njegovu vrijeme. Pore, pore, pore, uporedimo ga sa današnjim vremenom. U današnje vrijeme taj minber možemo porediti sa, sa našim društvenim mrežama. Pazimo što radimo nad tim društvenim mrežama. Skoro si, alhamdulillah. Allah nam je darovao tu blagodat. Možemo, da dakle, imamo pristup slobodan pristup društvenim mrežama. Zato pazimo kako to koristimo. Ja sam čitao nedavno izreku, subhanlaka, jedan jedan evropski filozof rekao, ali znaku, fina je poruka, kaže, društvene mreže su kao vatra. Možete se, kaže, fino ogrijati, ali možete se i opet ćima ti društveni mreže. Sve zavisi od toga koliko udaljenost, dakle, koliko ost udaljeno je toga. Ako budete previše prilazili tome, ako budete previše išli u te dubine, dakle, možete se opet spahali. I zato, dakle, uzmemo, dakle, uzmemo, dakle, poruku iz ovoga. Pozivati na dobro i odvraćate zla. Svako to od nas može na tim društvenim mražama. Koristimo što za ja na primjer, Facebook, Twitter, ili bilo što drugo. Pozivati na dobro i odvraćate zla. Tu je, dakle, osnovni i kuranski i hadijski princip. Kur'anski hadijski princip. Zato je Rasulullah s.a.v. rekao ili ćete pozivati na dobro i odvraćati od zla ili će vam Allah poslati kaznu pa ćete njega dozivati da vam to otkloni a on vam, on vam se neće odazvati. Zašto? Zato što se zakasni. Zato što se zakasni. Vidiš na primjer vidiš na primjer dešava se neko zlo. Onog trenutka, dakle, tog trenutka naša zadaća postaje da na vrijeme uklonimo to zlo. Ako brat tvoj ili tvoja sestra čini nešto loše, da mu kažeš fino, brate ili sestro, nemoj to činiti, to je loše što radiš. Ako ako primijetimo da se udalju od nekog dobra, da ga pozovemo na to dobro, brate ili sestro, hajde da učinimo ovo, hajde da učinimo ovo dobro djelo ali da dakle, ti bitno je sve to uraditi na vrijeme da ne bi bilo kao što nam ova kaže u hadisu Rasula sallallahu da nam Allah ne pošalje kaznu pa da ga kasnije dozivamo a da nam sve ne dozovi molim gospodara da nas sačuva toga da bude Amen. tako da dakle, ti na bitno da dakle, ti na vrijeme al na vrijeme pozivati na dobro i odvraćati od zla kako bi to imalo kako bi to imalo efekta kako bi to imalo dali da ti druga druga poruka u hadisa jeste da postoji dakle, dvije dimenzije to dobi Ove Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaloga ashaba Hasana proučio dovu Allahumma ejidhu bi ruhil kudus Gospodar moj, pomozi ga Ruhul Kudusom. Pomozi ga Džibrilom. Dakle tu dovu zanje proučio Rasulullah sallallahu I da dakle, ti doba dova bila primjer koji uspodara za toga ashaba. I zato subhanallah kada imamo priliku, kada god imamo priliku, učimo dovu za svog brata. Učimo dovu za sestru, za bilo koga. Nekada, na primjer, nekoga pozivamo. Pozivamo ga, pozivamo ga ka dobru. Ali vidimo, nema nikakvog efekta. Možda jedna dova koju uputimo za njega ili za nju, možda jedna dova, možda ta jedna dova koju uputimo, imaće bolji efekat nego hiljadu dana da smo ga pozivali da uradi, da učini to neko dobro. Jedna dova koju je gospodara, može će imati bolji efekat nego hiljadu dana da ga pozivaš. Ili više dana. Subhanal Pa se sjeti, na primjer odabranim namaski vremena između je zana i Kameta na sećd kada pada kiša podigniš pa ruke zamoli svoga gospodara pomozi tu gito pomozi meni meni oprost grije oprost grije tum oprost grije mom brat pomozi ga, ga u črstiga u veri i tako dalje zato da, dakle ova dimenzija dobi ova dobra dimenzija dove, jako bitna iz druge strane da pazimo, da se pazimo dakle ove loše dimenzije kada na primjer znate šta na primjer znači kada majka kaže djetetu na uzobilah na primjer da bog da crku ili na primjer da dakle, ti neku lošu do prvo dakle što ona mu je dakle majka a dakle dova roditelja za svoje djete se prima svaka dova a ne paziš prilikom ugovora ili kažiš, na primjer svom mahbabu kažeš mu nešto ružno kažeš mu nešto ružno da bog da se desilo to i to. da bog da ovo i on bi Subhanallah, za nam je to potrebno. Za nam je potrebno to. I šta imamo nakon toga? Ako Allah primi tu dovu, nešto smo mu loše, neku lošu dovu smo mu putili, pa Allah primio. Možda li stvarno neko, na primjer, tad prema nam učinio zulu. I Allah primio tu dovu. I šta mi imamo od toga? Ništa. Nikakve koriste nima. Na primjer, umjesto toga da provućemo dovu, da ti s Allah smiluje, Da te Allah uzviše ni da sve najbolje. Da ti Allah učvrsti na pravom putu. Pa da Allah hozishni primi tudi do. Da zbog te dobi da ti budeš sebe, da ti budeš sebe da se taj tvoj brat ili tvoja sestra okreni okrini, okrini Hajr i okrini vjer subhanallah. I zato je bitno, dakle bitno je dakle to da zapamtimo. I treća poruka u hadisu s tim bi završio. Različitost. Različitost dakle sloboda mišljenja. Subhanallah, nekada vidimo ljude da dakle, koji imaju različita mišljenja različit pogled na svijet i tako dalje, pa se dakle svađaju zbog toga. To nije sunnet Rasulullah s.a.w. To nije praksa ashaba. To nije praksa tabi ina. Ako neko ne slaži se s tobom u nekom mišljenju, moraš ga poštovat, bez obzira što on drugačije misli. Poštuj ga, cijeni ga. Pa ashabi su razilazili. Subhanallah. Jedan ashab ima jedno mišljenje, drugi ashab ima drugo mišljenje. Pa imamo četiri mezheba. Ebu Hanife ima ovo mišljenje, Malik ima ovo mišljenje, Šafjav ima ovo mišljenje. Jeste li ikada pročital da se neko od njih svađa zbog toga? Da su imali krvave sukobe. Drugo je dakle, na stranu pristrasni ljudi koji su došli kasnim generacijama koji su se zbog toga sukobljavali, ali temeljite li ove četiri pravne škole. Jeste li like kada za njih pročitali da su se sukobljavali zbog toga suhamljali. I zato ovdje, kao što se nabili u komentaru, sloboda mišljenja. Svako, dakle, ima pravo, pravo na svoje mišljenje. I prirodno je, prirodno je, dakle, da ljudi ne misli isto, da ne imaju isto mišljenje. Ali nije prirodno i nije ljudski da zbog te različitosti da se svađamo, da, da, da na ulazimo u neke sukobe, da, da ulazimo u neke sukobe ili tomu sliču. Molim ljudištino gospodara, nas pomognimo da postanemo svjesnim. Amjara, Prije nego što počnemo sad ovom, ja bih sam obavijestio, dakle, Ramazan, Ramazan je, dakle, srednice u ovde će, dakle, u tabačkom mesutu, dakle, u četvrtak, dakle, biti ifta. I kao ka što, ka što je to bilo praksa prošle godine, onaj, Potrebno je samo da se prijavite, prijavite mailom, da dakle, bit će biti tu na stranici u Tabački mešcit. Onda ovaj, da se prijavite mailom zbog broja, zbog broja ovih ovih prisutnih, zbog onaj, zbog same organizacije ta. Evo do bilah ni šejtan, a džim Alhamdulillahi Rabbil alamin, assalatu <impleks> wassalamu ala Rasulina Muhammadu saliku, ala ilminu ala alihi wa sahbihi ajme'in. Gospodaru naš počasti nasa nemoj nas ponizdi. Gospodaru naš uprosti nam naše grijeha nemoj nas kazati. Gospodaru naš, najvećim temenom Tvoji malima, uprosti nam naše grijeha nemoj nas kazati. Gospodaru naš, smilu nam se dok smo na zemlji. Smilu nam se kada smo pod zemljom. Smilu nam se na dan kada ćemo pred tobom stajati. Gospodaru naš, ne prepusti nas samima sebe nikoliko koliko treptaja oka. Gospodaru naš, najvičim primanom tvojim molimo, ne prepusti nas samima sebe nikoliko koliko treptaja oka. Gospodaru naš, molimo te da nam podariš dovoljno života da dočekamo ovaj mjesec mubarek mjesec Ramazan. Gospodaru naš, smini us nama, smini se sa roditeljima našim, smini us prisutnim i odsutnim. Gospodaru naš, nika ne, neka nikad neka nikome među nama nesreća ne bude. Gospodaru naš, ako budemo gladni, ti nas nahrani, ako budemo žedni, ti nas napoi nakon čega više nikada gladi žed nećemo ne, nećemo osjetiti. Gospodaru naš Nijedno dijelo nije, nije, nije malo ako, ako ga ti primiš, pa te molimo da svako naše dobro djelo primiš. Gospodar naš, nijedno djelo nije veliko ako ti odbiš, pa te molimo da svako naše dobro dielo ne obiš. Gospodar naš, molimo te najveć imam to i za oprost griha da nas uvedeš u džanetku s sve čerije teđe. Subhana rabih rablje, zi tamais, ifonu, wasalamu, wasalamu, alhamdu, wasalamu, alhamdu, wasalamu, alhamdu, alhamdu, alimu. alayka, ja, ja, rasulallah,